Innel hamdhe lillah, në hamdhuhu, në sërinuhu, në stafiruhu, ma naudhu billahi min shurur e anfusina u min sejati amalina, me jehdi illahu fe la muddhilla le, me juburil fe la hadhija le, ma shumën la ilahin në Allah, wa ahnau la sharika le, ma shumën në Muhammed dhe në abdhu rasul. Tëzën të ruar, sot të flasim me lejnë allah më dhruar për qërështje në bindjesën e kryesën dhe. Dhe kjo qërështje ka lidhë me <tune> temët e <tune> kaluara, dhe <tune> me at që një qënë vetë tërët sëlefisë, një të tërë së lefis, jam përdo së sëlefista, gjithashtu ka lidhje dhe me grupët tjere njërzit të cilët e pretendojnë të qërështje dhe e shkelin kufit që ka vendosë allahu në të ta. Kjo qërështje e qërështje e bindjes në kërjesave. Ku është kufiri dhe qëpar gjukimi ka njëstan bindë në kërjesave? Allahu subhanët ta'ala ka kriuar njërzit dhe ka urdhuar besimtarët i ka thirrur njerëz dhe ka urdhëruar ata që të bëjnë besimtarë të gjithë dhe ka urdhëruar besimtarë gjith të gjithë të jenë bashkuar në të vërtetën. Edhe ka urdhëruar që ata të, të, të kenë një të parë. Dhe nuk funksionon. Nuk mund të funksionojë domthonjë një shoqëri islame po qëse nuk ka një të parë dhe nuk i binden ndaj, nuk nuk kanë bindën ndaj tij. Më i fjeln për shoqërinë islame. Prandaj Allah subhanahu ta thonë në Kur'an, ya ja, ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu ar-rasuula wa huw li'l-amri minkum. O ju që keni besuar, binduni Allahut. Binu një dërguar Edhe ullin emri Këmë për jush Ullin emr Ka të të tërgojnë e ibn Abbasin Se ullin emr janë djetarët e fes Këj gje gjithashtu të tërgojnë nga Mujahid Nga Ata, nga Hansen el Basri Nga Bulalje Kërsi bënkithi ka tërgojnë që a jeti Që fjetë për të ullin emri Përfshin djetarët dhe përveç djetarët Përfshin gjithashtu dhe prisat Prisat musliman të cilët janë Në më dhëmë përfshin dy grupe njërzish Përfshin prisat Edhe përfshin djetarët Në më dhëmë Allah i më dhuar në këte jet Në ka urdhuar Që ne të bindem i të parve tanë Djetarve Edhe të bindem i gjithashtu edhe prisave Kërë thotë Binu në Allah, binu në dërgoreti Dhe të parve të uaj, dhe në djetarve Edhe prisave Njithashtu të rrasmetohet se profetis Shana Allah i Selim ka thënë Hati e të rrasmetohet në m Kush më bindet mua, i është bindur Allah. Dhe kush më kundështon mua, ka kundështuar Allah. Kush i bindet prisit tim, në në në prisit që ka mendo së runë, a i më është bindur mua, dhe kush e kundështon prisin tim, prisit run, a prisit që ka mendo së runë, a i më ka kundështuar mua. Trasmeton Bukhari. A i të kërërërin pashën, dhe këjë hadith tregon që bindë e ndaj të parëve tanë është dhe të tjubë muslimane. Edhe këthe çështja, domodin çështja që nuk e diskuton njeriu, është është e qartë në shoqërinë islame ku njerëzit gjykohen me ligjin e Allahut, nëse ata kanë të par ose e, në lidhje me dietaret, ata kanë detyrën origjitu bindën atyre, mirë po gjithë çështja është. Kjo është çështja që ne duhet të diskutojmë sot. Kjo lloj bindje për cilën ka folur Allahu më dhuar në këtu në këtë në këtë jetë, edhe përsinë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam te hadith. A është bindje absolute apo është bindje e kufizuar me kushte? Në mëdhën bindjen e prisave, edhe bindja e të parëve që ne ka vendosur Allahu ne ka për të parët tan. Ose bindjen e dietarëve. A duhet dit bindje absolute, bindje në çdo gjë, në çdo çështje të fonta apo është bindje që ka disa kufij, apo ka disa kushte? Kjo është çështja. Dhe e vërteta e cilën nuk ka diskutim, veçse në kanë ardhën dakord dietarët, që do të zgjëmi më shumë më brapa është që bindja ndaj krijesave është bindje e kufizuar me kusht. Edhe kushti i kësaj bindje është që këta njerëz të tu urdhërojnë për diçka që është e mirë. Domthonë nëse prisi ose dietari të urdhon për diçka të mirë, të cilën e ka lejuar Allahu ose ka urdhëruar Allahu, atëherë ti ke detyrë të bindesh aty. Ndërsa Në nëse ata të urdhërojnë për diçka që nuk është e mirë, qoftë dietari apo prisi, atë Nëse tu urdhëron për diçka që nuk e ka urdhëruar Allahu as i dërgoi ti sallallahu selam, por e ka ndalur Allahu ose e ka ndaluar i dërgoi ti sallallahu selam, atëherë nuk ka bindje ndaj tyre në këto, madje nuk lejohet të bindesh atyre, dash dietarëve, dash prisave në këto raste. Dhe për këtë gjykim ka disa argumente fetare. Argumenti i parë është yen atoha ato jete kornorë për të cilat na ka treguar Allah më dhuar ne në lidhje me marrdhënin që do të ketë njeriu me prindrit e tij. Prindi është prisi i një parë në të cilin me me, me të cilin rritet njeriu dhe zhvillohet. Dhe familia, familia e ka krijuar Allah më dhuar ka një parë. Dhe patjetër duhen që njerëzit që janë në këtë familje do të bindën parë të këtyre që të funksionojë normalisht familja. Dhe i parë shpesh janë prindrit në shë babaj, shë nëna, edhe thë një të të binda në tyret. Por kjo bindje, a duhet jetë absolute? Absolutisht jo. Për kundë, kjo bindje duhet jetë e ku vizuar me kusht, edhe kjo kusht në është që të bindështë atyre në të gjirë atësia dhe ka liur Allahus Sfërën Talë për të bindë, nëse nësa ta të rrdej për harame, nuk ka bindin në tyret përse ta e mprinder. Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an: "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma, wa sahibhuma fi d-dunya ma'rufa." Njerëzit përpiqen që të përpiqen ndajtej, thot Allah më dhur për prinë, nëse prit përpiqen prindin ndajtej që do të, të shtuin ti bësh shokoladë madhëruar, mos ju binë tyre. Të Por jeto edhe sillu me ta me të mirë në dynjë. Domethënë megjithatë me Allah i m'adhuar megjithëse ka urdhëruar që mos u bindesh atyre kur ata të urdhrojnë për të bërë shokoladaut, Allah i m'adhuarn ka urdhëruar që një u të sill mirë me ta. Kështu që siela e mirë nuk ka lidhje me çështën e bindjes ose mos bindjes, kështu që, që kjo të do të anashkaluar. Domethënë kur themi duhet të bindesh apo nuk do të bindesh, kjo nuk do të thotë që nuk do të sillesh mirë. Siela e mirë është diçka tjetër dhe mos bindja është diçka tjetër. Kështu që, që e, argumenti i parë që bindjen e krijesave është i kufizuar me kusht është këjët kërë kërënori që të regonë allo për për prindit dhe, dhe prindit është pris i mejë rëndësishëm që mund të këgjistojnë këtë dunja për arsujën sepse mirësit mëtë mëdha që i ka dhënë alloj madhur një rjut shkaktar i kryesoh për të e më prindit për ne dhe alloj madhur më bas adhurimin dhe ti ka urduar një rjun që të silët mi me prindit nuk ka dhënë se në mi me prisin por me prindrit sepse është kaku për gjithë të mjësit dhaj që i ka dhënë Allah një rjutë Për këtë arsue, edhe haku i ti është haku shumë i mathek Allah subhanu teala Me mathe se haku i shumë dhe prise, po tjetarë tjetër Në lirive e thmineve dhe të bërë thjallë Për këtë arsue, kër Allah më dhurë në në ka ndaluar që t'i bindim prinderve tanë në të që është haram Normalisht e në ndalot t'i bindim e dikujtjet e që është më larkë se prindi dhe nuk i ka bërë Dhe asë nuk Nuk ka nëvoj njëri që i të rgojt Mjë një osë ati për të shkaj që e se ka bërë Si ka bërë mjë në të vërtet Si kur se ka bërë prindit për ta Këj është argument e par Argument e dytë I cili të regon Që kjo bindje e shë kufizuar Me gjërë të mira Argument e dyrë Dytë dyt është hadith e alijët rrë dhe lanhu Thot Dërgoj profetit sënë Allah Dërgoj profetit sënë Allah e sëllëm E, një grupë sahabësh në një betej dhe, dhe gërë një ekspedit për të shkuar dikum një vënd edhe vendosë e ty e të parë një person prej në sarve kur dollën u rrugës a ju mërzit për ty e për diçka edhe u tha atyre a nuk e ka urduar ju e profetis sa në allashim që në binde një mua i tha në të po tha atëher mblidh një dru për zjarë edhe atëher mblodh një dru për zjarë edhe e ndezën zjarë Tha pastaj un u urdhëroi që të futenin në zjarr. Disa prej tyre than, "Duhet hyjmë se na ka urdhëruar profeti i binni prishit." Disa të tjerë than, "Ne prej zjarrit e xhennemit, ëh, dëshëm të shpëtonim për këtë arsye u binëm të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, që shpëton nga zjarri i xhennemit, sikur s'u mfutëm tek në zjarr." Pandemosungusni derisa të pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam. Në sa ju urdhëron të futeni, atër futuni. Do nuk llogej vendosmëri e ty për ndotur dhe të të Allahu isha gjë më madhe. Sapo do thoshte Allahu futën në zjarr, futën në zjarr. Vetëm se do të ishin sigurojë që kishin më vërtetur dhuratë Allahut apo jo. Ja. Allahu Akbar. Megjithë ajo që na intereson këtu është që ata domoshta disa donin tyrin, disa nuk donin tyrin. E tha shkolli pyeti profetin sallallahu selam. Kur vajtën e pyetën, u tha profetit sallallahu selam, po sikur të hynin në të, nuk do të dinin më prej asht kurr. Kush e zot. Po të hynin der nuk do të dinin më prej asht kurr. Pasaj thotë profetis salat zellem Inë në më tahtu finë maruf Bindja është në gjërat e mira Në dha profetis salat zellem Ta hadith, hadith ras më tënë më bukheri dhe muslimi Në dha një regut për gjithë shumë Thotë bindja nda i kryesave është në gjërat e mira Dhe më thonë nëse një kryes Qofte i pris Apo i parë shteti Apo djetar Apo që do i qoft Nëse urdhën e të urdhën për diqkat mirë Bëje E këtë d Edhe ke va se vapur të llogjeje. Ndërsa nëse ai turdhon për diçka jo të shka jocë mirë, atë nuk e ke detyrë të, të, të bindesh, madje edhe ke haram të bindesh atij për të llogjeje, sepse bindja ndaj tij nuk është absolute, bindja absolute vetëm ndaj Allahut dhe dërguarit e Tij sallallahu alaihi wasallam. Thot inna pat'atu fil ma'ruf bindja është një gjë e mirë. Ky është rregulli. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregonte sikur të hynin zjarri nëse dinin më pse. Nuk do diem kur sepse ata ju i binden një krijesë në kundërshtim me urdhën e Krijus. Domethënë Allahu më dorë allah, nuk urdhron njerëzit të vrasin vetë vetë vetën e tyre. Kurse ky person i, i urdhroi që e... të vrasin vetën e tyre. U dha vrisin vetën e tyre, kurse Allahu ka ndaluar vrasjen vetën. Nëse njeriu i binden një krijesë në kundërshtim me urdhën e Krijusit, ai domethënë ka bërë gjunaftrënd, edhe në disa raste kjo shkon deri në gradën e shirkit. Kërën dhe shiru, në gradën e shirkut, shëpëvënis në ligjë vënjë. Allahu subhanu wa ta'ala ka të rëguar në Kur'an besën të cinin i kërkonë Allah i madhruar, në kërkonë që ti marë, për fejti sallatës salem, grave të besim të arve. Thotë Allah i madhruar, ka të rëguar, jaj u nëbju i dha gjah e ke lëmu, i dha gjah e ke lëmu, minatu ju bëjihën e ka ala e le shurik në bilaj e shëjën, Oto oto oti profet, nëse të vin grat, t'japim besën që mos bëjnë shokoladë, edhe t'rëgondin disa gjëra pasaj në fund fare, wala ya'sin ka fi ma'ruf, dhe mos një mira, të kundërshtojnë në dy në gjëra të mira, fa bi'uhum wa astaghfir lahum Allah. Jeu besën e tyre dhe kërko falin Allahut për to. E thot, thot Allahu Allah, më duar, wala ya'sin ka fi ma'ruf, mos të kundërshtojnë në gjëra të mira. Fatish dërgoi Allahu për gjat një urdhron. Përse Allahu madhu ka përmendur këtu mos kundështojmë ndaj gjërave të mira. E para gjëja ka treguar që njerëzit ta kuptonin që i dërguar Allahut kur thonë vetëm për gjëra të mira. E dyta gjë njëherë që mos vini një person munafik ose njëri e, i cili mendon keq për profetët, të mendoj se po të thosht Allahu madhu, do mos e kundështojnë ty, mund mendon njëri keq i dërguar Allahut për çështë të vet atë. Atë viti i viti bindet, për dot Allahu madhu ka treguar të lëgjej. ولا يعصينك فيما يمر، mund të kundërshtojnë ty në gjëra të mira. Gjithashtu vetë për t'u treguar njerëzve që kur Allah ka urdhëruar profetin e tij që gratë i bindën atij në gjëra të mira, çfarë mund bëhet janë për të tjerët? Patjetër që vetëm gjëra të mira nuk bëhet çfarë fare. Kur i dërgojë Allah që është i pagabushëm, prapa llojësin son do të bëhen gjëra të mira. Që të kuptohet do të thotë që i dërgojë Allah urdhëron vetëm për gjëra të mira që bindja ndaj Allahut dhe Kur'anit në vërtetë ajo është vetëm sepse Allahu dhe Kur'ani i dhënë urdhë vetëm vetëm për gjëra të mira. Dhe që mos pretendoj dikush tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit i ati në të bindhen atij në diçka tjetër përveç gjërave të mira. Për këtë dend. Gjithashtu kjo i jep tregon që bindja është vetëm në gjëra të mira. Prandaj Allahu më dhuroi ka urdhë profet sallallahu alajhi wasallam ka urdhëroi të ka thënë Dhe më thënë, uëlaja asinë e për marovë, mështë këndështojnë ty, por të të binda një gjëratë mjëra. Gjithashtu, Profetis s.a.ll. ka thënë, bindën dhe digjoni, bindën dhe digjimi është dhe tyrë për shdo musliman, në taj që i e i do dhe në taj që i e urren për deri sa nuk urdhërohet për gjunafe. Dhe kur urdhërohet për gjunafe, a tërë nuk ka digjimi dhe në asë nuk ka bindje. D Ky është hadithi i Profetit sallallahu alejhi dhe ky është teksti i qartë që tregon që bindja ndaj krijesave nuk është bindje absolute. Edher një herë thot hadithi, thot Profeti sallallahu alejhi, ë është detyrë dëgjimi dhe bindje për çdo musliman, në atë që i jë do dhe në atë që i urren, përderisa nuk urdhrohet për gjunafe. Dhe nëse urdhrohet për gjunafe, atë nuk ka dëgjim as bindje. Ky tekst tregon qartë që bindja ndaj krijesave është vetëm gjëra të mira. Edhe një gjerë dhe thirë, në gjëra të tjera do thien nuk kanë kundërshtim me urdhën e Allahut subhanuhu te ala. I dashur tregonën Nesi. Ëh uh, transmeton Nesi thotë dëgjoni dhe binduni edhe nëse i pari juaj të jetë habeshi, ti jet habeshi, ti do të jesh njëri i zotë, domethënë. Për t'reguar më që bindja ndaj krijesës nuk ka lidhje me ngjyrën e njerëzit, por ka lidhje me urdhën që e paj. Përdese urdhon për mirë të binduni ndaj tij. Edhe për ndryshe nuk ka bindje. Transmeton e Buhari. Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Do t'ju vinë ju vin me mbas me je disa prisa Edhe a i që është i mirë, ndërta prisa Do t'ju u dheqë u me, me, me mirësin e ti me, me, me pun të ditë mja që banë Dhe a i që është keq, i keqë, do t'ju u dheqë u me të kshjet e ti, thët Por ju dhët digjoni dhe binduni në gjdëgje që përputhet me të vërtajet tënë Shur të tek si hëndithet Thot fesma u atiru fi kulli ma wafëka lhaq O të dëgjoni dhe binduni në çdo gjë që përputhet me të vërtetën. Kështu teksa si ditë. Kjo tregon që nëse urdhët e tyre nuk përputhen me të vërtetën, nuk ka dëgjëse bindje për ta. Pastaj do të, të vazhdon aty dhe thot: "Uso lu'rahum fa in ahsanu falkum ulum wa in asa'u falkum aleim." Ai thot: "Faloni mos tyre, nëse ata kryjnë namazin si siç duhet, atëherë ju keni sa vota, ata kanë sa vota, nëse ata nuk e kryjnë siç duhet, ju keni sa vota, ata kanë, si kanë gjunave." Siz shikoni profetosin ka urdhëruar që të binë në këtyr prisave kur ata përputhen me të vërtetën. Edhe këtu na tregon një rast, në të çhenet fali mas tyre dhe nëse ata gabojnë, gabimi është kurrizin e tyre, kurrizin tonë. Këtu në këtë hadith flitet për një lloj specifik gabimi. Këtu fitë për ato lë gabimesh, të cilat janë gabime që njeriu i bën shehura se nuk i shikon kush. Do të thonë gabime që i bën i mami dhe xhamad i nuk e kupton ose ja ato gabimet do të thënë nuk e prish namazin. Ndërsa nëse imam i bën disa gabime të cilat e prishin namazin, edhe i bën haptazi që e shikojnë njerëzit, atë namaz mos i nuk qënd. Si rasti për shkak që, që të shi, do më ka treguar tash, domthonë para 3-4 ditë më tregoi vëlla Musliman, që ishte një hoxh, nuk është djalëri domthonë që mos trembni. Me fshatash, nuk është qytet. Ky domthonë u fat e papërdës. U falë të për abdese pëse këshin dëshmur gjëmatin Do më dhënë që këshin parë Që këshin prisha abdese pëse hyrë dhe në gjamië dhe falë namazë Do në imam Në më më ndohë pak do më thënë Me këto do e rasti Pytit gjitha që thonë bindu një atyre imamve Dhe falë një mështyre se në marë një gjunafin ata Ne këto do e rasti A le o të falë një mështi personë kër ti ke parë mështu Që i nuk ka abdese? Ha dënëse ata qellojnë ju keni sevapë ata kanë sevapë në dhe nëse nuk e qellojnë ju keni sevapë të më gjunafe. Nuk hyn këtu. Në këto raste, rasti po tregojmë ne hyn atit tjetër që ka treguar profetit sallallahu alajhi wasallam budderrit. I ka thonë o budderrë si dohet gjendje jote kur vjen disa prisa që e vonon namazin derisa dal koha. I ka thonë dërgoj dha çfarë të bëj? Tha falë namazin në, në kohë. Nuk i tha falë mësues sa ju ti merr sevapë më do marr gjunafe, në në të falë namazin në kohë. Dhe nëse të kap namazin me xhamat, me ta në xhami, nëse të kap Nuk e ve ku shko Nëse të kap, falu me ta Se për ty që farë është, është na file Në më dhe nëse ti që mund gjami Falu me ta na file, s'ka problem A marë na file, kurse farëzin falën ko Je përta po, e më prisa I më urdu të bindi me të tyre Nuk ka bindi në këndë është i më urdu në allaut Ata e falë në mazje e shkohe Së që e të mazje e shkohe Allah i madhëruar, ka le ju që ju të falë dhe pa abdes Falën me tejmum Vetëm që mos hum i koh të moat mund të të mashtim, nuk mund të përduj të kon namazit. Ejo më pasaj domodin që ti të lejosh vetë stafë që dal kon namaz dhe për qefin e e pricisit. Për qefin e parët apo të njëjtë të tjetrit. Normalisht kjo nuk ndryhohet. Edhe ky hadith që do të faleni më syr nuk do të thotë që njeriu të falë më syr çdo lloj gjendjeje, por qëllimi është nëse ata bëjnë gabime të, të fshehura që nuk i kupton njeriu, atëh gjunavin e marrin ata e dinë më gjunav ose bëjë që arpa të gabinë të qenë nuk e prishë namazin dhe ti nuk e gjëndorën të nërë rasti. Gjithëshu të regodhë që Abdullah ibn al-Asi e pyri të kushë për një për e prisave dhe i thot, i thot Abdullah ibn al-Asi bin bind ju ati në bindin dhe Allah dhe kundështoj atë, kua i kundështoj në Allahum. Prototypual, domethën për prisat në kohën e Abdullah ibn Amr ibn al-As, ka thënë shoku i Profetit sallallahu alajhi wasallam, "Bindu në binden e urdhave të Allahut, edhe kundështoi ku ata kundështonin urdhat e Allahut," transmeton muslimi. Gjithashtu transmeton Imam Muhammedi, me zinxhirin e sajt transmetimit, se Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "La ta'at li makhluqi ma'siyat al-khaliq," nuk ka binde ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijesës. Kjo është çështje që nuk pranon diskutimin. Domethën Profetës Salazona ka shperru të qarë që nuk ka bindën e kryesës në kundështimën e kryusit. Për këta rësue, nuk i lejohët njërë që të bindët njërzve në raste të rraste kërbim po kundështimën e urdhën e valsën e karë. Ma dje, po themë që bindën e kryesës në kundështimën e urdhën e kryusit, mund të shkoj dhe në gradën e idhujtaris, dhe në atë pikë që njëriu të kaloj dhe më në shirkë, edhe të bëtë në shrikë Edhe argument për të është, njërë Adi ibn Hatimit. Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim, radhjallahu anhu, erdhjit e, e profetit salatën dhe kishtën në qafën e ti një kryqë. Edhe i tha profetit salatën dhe sëllem, hiqë këtë sëtuj, edhe e hoqë, hiqë këtë i dhunë, e hoqë. Pasajja djoja Adiu me Hadin profetin Sallallahu Alejhi Vesellem sa diu ka qen krishter. E djep profet sa duke ngënduar ai i thot i ta'hadu ahbarum uruhbanum arbab min dunillah. Ata'ebun i bën ato murqjit e tyre dhe dhe dietarët e tyre zotra për veçomort. Atë i tha Adiu i cili kishte qen krishter dikur i thot dhur Allahut ne si qenë vër dietarët krishter dhe as murqjit zotra nuk i mëdhur për veç Allahut i tha profeti Sallallahu Alejhi Vesellem. A nuk quan vënin haramin halal dhe halallin haram dhe ju e konsiderojnë të tillë, si çu bën ata? I tha ai po. Tha, "Ky është durimi." Domethënë ai i thua se kam ata halal, dietari i thua se kam ata halal dhe murgji i thua se kam ata halal, vetë ta thoshin po halal, sepse dinin që Allahu e ka ndaluar në librat e tyre. Ata prizat e tyre u thoshin, "Ma ushtrimi është halal," ata thoshin halal. Adojmijë mirë derës së Allahut, ta dojmësh mirë derës së Allahut, u bindesh natyrë në ndryshimin e ligjve të Allahut, edhe kështu Allahu i madhuar e qujti të idhujtari. Kështu që njeriu në bindjen e krijesave kalon derë në pikën e idhujtarit. Sepse sepse Allahu i, Allah i madhuar në të vërtetë librin e ti për sheka zbritur. Librin e ti për sheka zbrit. Të po e të të ti njerëz ta zbotoin. Po qesin njerëzë nuk do ta të nrë datë Allahun librin e ti nëmë absolutë. Po zbatojnë urdhat e krijesave, do thotë që ata kanë bërë absolute ligjin e krijesave, kurse ligjet e Allahut i kanë bërë në atë lloj formë që to janë atë u bindën, atë kur kur i pëlqen Paris. Dhe kjo lloj gjeje do thotë që ta ngresh ligjin e krijesës mbi ligjin e krijuesit. Kjo normëri që është nga llojët e shirkut. Shehu lutëmitë e mia thotë në më shumë fetavullimi numër 3, faqe 249. Thot, por unë Ës kam bërë detyrë të bindem Allahut, të dërguarit e Tij, dhe të u bindem prisave ose të parve për derisat Allahu më urdhëron të bindem e urdhrat Allahut. Ndërsa kur ata më urdhërojnë që të ta kundërshtoj Allahun, atëherë nuk ka bindje për krijesën në kundërshtim me urdhën e Krijuesit. Vazhdoni vetëm i mia të thot, kështu ka urdhëruar, kështu thot ka treguar Kur'ani, Suneti dhe për këtë gjë kanë rënë dakord dietarët e Ummetit islami. O mazalibetë mia, mbas pyet argumente që treguam, thotë që për këtë çështje ka treguar Kur'ani, Suneti dhe ka rënë dogor dietartove mendisë. Dono, kjo çështje mbështetur, kjo çështje është mbështetur me tre argumentet më të forta të Islamit: Kur'ani, me Sunetin dhe me xhmawun e mendistë. Dono, kjo çështje nuk po në diskutim. Çdo kush e vendos në diskutim këtë çështje, ai ka humbur në këtë pikë dhe ka shtiku një bidatëri, bindjen ndaj krijesave në mënyrë absolute siç e takon me Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, thot që e u lësa më tëjmijën, thot që e u lësa të më tëjmijën, në i vënd tjetërën, po në më që më lëfetavë vëllimi nëmër 28 faqet 508, thot Beliutërën vitatillah, olejutërën fima asijetillah, thot për kundesin njërë du të bindet të tyre, prisave, në bindet e Allah, të ty ku është ka bindet e Allah, dhe mos u bindet të tyre në kundeshtime urtet e Allah, Idhë la ta a të një më hlukë Firmaset e të kharik Tëpëse nuk ka bine në kriesën në kundështim e urën e kriusit Paset o timit e mja Kjo është rruga e njerëzët të zjedur të këti umetit Në kohët e hershme dhe në kohët e vonda Kohët e kontanishme Dhe kjo është dëtyr për gjdo person Dhe kjo është rruga e mesme Rruga e mesme në mindë rrugës e khauar iqve Dhe aty që janë si punë e tyre Të, të cil që boron nga ignorancë atyre, dhe dëmjet rrugës e murgjive dhe atyre që janë si punë atyre, të cilët ndike rrugën e bindjes në e prisave në mënyrë absolute, edhe pse nuk janë njërës të mirë. Në mëthëllibën të mirë, e të nga të rgonë që njërësit, grupët e humbura, janë darë në dy grupën e lidhe me bindin e kërjesave. Por veç eh, e e hënisunit është mes. I bindet, i bindet prisave, aty ku ka lejuar Allahu madhuar dhe nuk u bindën aty, aty, ku aty ku bindën kundërshtim me urdhën e Allahut subhanetuela. Kurse grupi lider, grupet e humra ndarën në në dy. Grupi i parë n xaharigit, ata nuk e lejon të bindesh krijesës absolutisht, as në gjërat mira, as në gjërat këqia. Dhe kjo është humbje. Dhe kjo bën kundërshtim argumenteve fetare që tregon më lart. Kurse grupi i dytë e murxhiet Murghjet e lejojn që të bindesh krijesës dhe në kundërshtim me urdhën e krijesës. Domthon shikojë domthon subhanallahu siguri vetëm i njej po jeton këna zotme. Shikoj atë murghjet, shikojë zot, atë nga ta uli qavën pra shdo prisi për ashtu prisi, përdesa i është pris, po përdesa i është pris, atë ai ka për të dhitur urdhrojë, përdesa ku urdhon çdo i urdhon, do të bindem ne atë. Çu don këta. Dhe kjo është akide murghjive, kjo s'është akide helsunen e xhamatit. E helsunen e xhamat i binden absolute ka vetëm ndaj Allahut dhe dërguarit sallallahu alejhi dhe, dhe sellem. Së vetëm urdhat e Allahu dërguajtë janë absolute dhe janë të pagabueshme, ndërsa urdhat e krijesave janë gabushme, të gabueshme, te urdhat e krijesave hyn ndjeje dëshirave, hyn deformimi, hyn devijimi nga e vërteta, hyn dyshimet, hyn lloj-lloj gjerësh. Ndërsa bindja në Allahu dërguajtë është bindje totale. Madje Shekëllusem të mi e në ka tërgur një regull shumë të bukur në lirje me binde në e kryesave është një regull të më të vërtet të ideal Që dhëtë pasë parasysh në lirje me, me këtë qështje Ka tërgur që binde në e kryesave Atoj që janë prisa Në më dhe në nuk është gjithmoni soj Dhe dhe prisa Përse se dhe prisa në këndë gjithi soj Ka pra të u që janë njërës mirë, ka janë njërës prishë Për desa e në mus Ose është një njerëz që zboton urën e Allahut, është njëri devotshëm, ose është njëri i prishur. Edhe Ibn Taymija ka ndarë thot dhe thotë që bindet e tyre prishës nuk është njësoj. Thotë bindet ndaj prishit që është i devotshëm duhet të jetë në çdo gjë që ti e di që nuk është gjunaf. Domethënë çdo gjë që nuk është gjunaf, shebi tiet, mundet vajhib, mundet e pëlqyeshme, mundet e lejuar. Qartë? Do humi tre gjëra. Ka rase mund të jetë me kruhë, edhe pse me krufa ti është domosdën afro te gjunaf. Më, më shumo këto tret parë janë gjë që ti nuk e di që në gjunaf. Domethënë që vazhivi e lejuara ë edhe më, e pëlqyeshme. Ja. Kurse thot nëse është njeriu i prishur, ti ke për detyrë ti bindesh në ato gjë që ti e di që janë bindende e Allahut. Domethënë ai, domethënë për sa i përket prizi që është i prishur, ke për detyrë ti bindesh vetëm kur ai turdhon për vazhive ose për gjë të pëlqyeshme ndërsa nëse i turdhën për hallallë, për gjejëti hallallë dynjaje, nuk e ke detyrë të bindesh. Pse? Sepse ai mund të turdhë hallallë dhe qëllimi i tij është për të futur diçka që është haram. Sepse është një i prishur. Për këtë arsye, pothuajmitë e mia bindën në, në këtë prishi, që është i prishur, nuk është është më kufizuar, më ngushtë se bindën e prisit i cili është njeriu i devotshëm. Bindën e prisit i devotshëm është më e gjerë, kurse bindën e prisit që është i prishur është më ngushtë. Për ato të pijte, të prishit devoshën thotë ke për detyrim të bindesh në çdo gjë që, që, që ti nuk e di që është haram. Kurse dhe prisi prishur, ke detyrim të bindesh në çdo gjë që ti e di që është bindje e Allahut dhe ka dallim në mes atij që nuk është haram. Çdo gjë që nuk është haram është më e gjerë, mund të fyhet vaxhibi, mustahabi e lejuara, ka rasti më kru. Kurse tek ajo gjë e cila është ëh do që ti e di që është bindje aty hyn vetëm vaxhibi dhe mustahabi dhe e pëlqyeshme, vaxhibi dhe më e pëlqyeshme, kaq. Nuk janë të tërëta. Të regohet njërë, në më thënë edhe e, këto dhe rasi, këto dhe gjehe ka të regohet dhe ima Mahmeti një rast. Në, me këte sishë të regohet një më temija, në lidhe me prisat. Rasi ka të regohet një më Mahmeti ka lidhe me, me binën e prinderve. Të regohet që një person shkondë të ima Mahmeti dhe i thotë, më ka urdhuar babaj që të ndaj gruantime. I thotë ima Mahmeti më së ndaj. Ka urdhuar babaj të ndaj gruantë më së ndaj. Edhe i thotë Qy po por por thot profet por thot Omeri ka urdhëruar djali vetë andaj gruën e tij dhe profeti Sallallahu alajhi wasallam i ka thënë i ka thënë Abdullah ibn Omerit në, o, bindu babait tët për të ndar gruan e urdhroi Omeri Abdullah ibn Omerit ta ndajin gruan urdhëroi ta ndajë edhe ai nuk do në të ndajë Abdullah ndaj, ndaj, ibn Omerit edhe shkoi te profeti Sallallahu alajhi wasallam pyti i tha profeti Sallallahu alajhi wasallam bindu babait tët dhe mbaj dhe i tha i, i tha ky person Ahmetit që Por çdo argumenti që na urdhon për filosofinë, i thot Imam Ahmeti kur baba i o të jetë si umri ibn Khattabi, atë bindi ati. Kur baba i o të jetë si umri ibn Khattabi, atë bindi ati. Jo tregon, këngëjar i Imam Ahmetit tregon atë që tregonte ibn Timia, që binde në një ut prishur është më e kufizuese binde në një ut devotshëm. Një njeri që është i devotshëm mund të binde në diçka që e pamë larg, mund të më krua ose jo e mirë më radh, si rasti më shumë e miri, poru divorsi nuk është i mirë. Shoqëroja nuk ka treguar për divorcin, çka ka treguar? Që divorsi me burrën dhe gruas një për gjë që e do shejtani. Qartë? Në gjë më të dashur për shejtanin. Megjithatë, në këtë ndrastin ka thënë djali i tij zbatoi urdhën e pabesë. Pse? Sepse ai kishte qëllim mirë. Ai nuk kërkonte kodë dhe do të bashkonte, gjajë do ta prekuonte nga urdhëra e adhurimeve Allahut. Për këtë ndrast, nuk është për ty këtu, prandaj merr tjetër. Si dhe dhe brejme, salatu, salam, ti, Ismail, një erë këtu. Sigurisht urdhëthe Ibrimi bejja li sallallahu alaihi ve sellem djali i tij Ismail i tha: "Ndrysho proqagënderës." Çfarë? Ndërsa në saj i babai është një njëri prishur, edhe të kërkon që ta ndash burën për interesa vetjore personale, për gjëra të koha më radh, s'ke dety të bindesh. Kjo tregon që binden vet parët edhe në raste kur ai është prindi jotë më radh, nuk është aq aq e gjerë, por varet nga devocioni i tij. Atëherë binden ndaj ndaj prishit, varet të para gjënjër, a a përputhet apo jo me me me urdhën e Allahut dhe e dyta është aq devocion është i prishur. Dhe në bazë të kësaj varet edhe grata në cimët të të të bindesh kështë këtë do tjetë dëmëdhën shumë i qarës të qështje të rëgëm të shqit disa fjallët të djetarëve në lidhje me qështjën e bindjes të të të parve të cilët e kakë në shprehu qarët të dhe ideje këthën në imamë shabi thotë kur njerëzit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka përtu anë zirë Allahu imani nga zemër të tyre Edhe ka përtu futu në zemër të tyre frikën Dhe këtë regon dhe më dhe në suha dhe shumë të kjarë dhe unë Qëndërim në selleve në lidhe me të qërshtja Që nuk mund dhe që një ju t'i bindë prisin në bidate Kushtë i bindë dhe tyre në bidate A i dhe më dhe në I ka hapur vetë dhe sti shumë më blejme më dharë Më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më kur njerëzit i binde në prisit të tyre në ato bidate që a i shpik, që a shpik atyre, ka përtu anëzirë Allah i mani në zemrat, dhe ka përtu futur në zemrat të e frikën. Gjithashtu ka, ka thënë Hasan el Basri, do vinë disa prisa, që do t'iftoj njerëzit për të kundushtuar sunetin, dhe do t'u binde në tyre njerëzit, nga frika se musuikit dy njaja, atëherë dhët ka përtu a heqërë Allah i manin, Ka për të futur në zemër, ka për të futur të kata varfrin Ka për të haë hequr durimin Dhe nuk ka për, për të shpërblujër për të sfatkesi që ka von Shkjo së fjallë më dështore Fjallë në të manë, fjallë në njërës të dikhinës Thot, do vindh disa prisa Që do të diftoj njërzit për të kundështuar sunetin Do të binde njërzit të të tëre Nga Afrika se musu i këtë dy njaja Edhe atëher ka për të haë hequ Ka por tu futo te varfrin, ka por tu hequr durimin dhe nuk ka por ti shpërblyer për këtë fatësi që ka dhënë. Dhe kjo është fatësi e madhe dhënë që njeriu do të vijë në Tëllëgrade, të bindet te krijesës, në ato gjëra që takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo realitetin që ne jetojmë sot, edhe rastet ne kemi konkrete, jetuar, të cilat ne kemi jetuar, domethënë një për rast më më më të afërt dhe më konkrete çështja e, domethënë e baramit. Ose në botën islamën, domethënë ka raste akoma më të dhe mëdha se këto. Domethënë motrat muslimane përdhunohen në vende tëta, domethënë u merrën të drejtat e tyre, deri dhe gjakut e tyre, ku vjen nga tjetër të prisin, nuk e lejon, po konsuleton dimonin muslimanin. Le, ti bëj se hir thot, rri spektator, mos ndihmo vllain tat. Mos e bëj këtë gabimin, ndihmosh. Neqet e tuaj të bindesh parit. Kjo është ajo që thon harkistët. Domthonë, bindut parë ti, edhe pse domethënë dhe të bëhet me ime në më musëmanë që dojtë që të bëhet dhe ty reot është të bine dhe ti bine është ati ciri ka dëshirë turi ka rikin e ti se me nëse dhe të njëmi vjetë Njitha shu të gënë të regonë junu si më në obejti Thotë kur prisi kundështon sënetin edhe populli i thotë ne e mi urduar të binde me ati shika ja, kur prisi kundështon sënetin edhe populli thotë ne e mi urduar të binde me ati Atëherë Allah i më dhurë do fuzi në zemër të të të të dushimin edhe ka për të futur për qarin mes një i tjetërit. Edhe kjo është realiteti që një i tjetërit më sotë. Allah i kam më, më kam të reguar vëzër, kam të reguar musliman, jetë kohës kërndot kje problemi bëramit e që afer, fillun të guzëm një i tjetërit duke o share, duke o fëndu me një i tjetërin për të qërështje, sa nuk ka pëtvej, subhanallah. Më siguro valla gjë gjë e ulët, e keqe, nuk i takonin muslim, muslimanit muslimanë zihen në çamëndit, por ky është rezultati kur njerëzit dërgojnë me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe duhet të ndiqin të parë të tyre. Edhe e, kjo binë në krijesa, -ka, ka qenë një urtë njerëzë të dy njoç, për shembull Haxhaxhi, Haxhaggi do të thonë se ka qenë kriminal. Do të thonë se subhanallahu megjithëse këtë lloji domethënë Problemin që ka pas ai vetëm që ka qenë shumë kriminal vrisë njerëz me radhë, ai ka qenë njeriu i verbër ndaj bindjes se kishte ndajprisave të tij. Thoshte, mba të hutë me njerëz që do u thoshte. Edhe i, i thoshte ju urdhëroj të bindheni Abdul Malik ibn Marwanit. Abdul Malik ibn Marwanit është xhalifja. Ti bindeni Abdul Malik ibn Marwanit pa përjashtime, do të bindesh çdo gjë pa përjashtim. Kto thoshte? Do të binden në mënyrë absolute. E urdhon dha Hajjaj, i thoshtu Hajjaj i thoshte vetë. Tho është të vetë haqeshë për vetë në vetë Unë nuk njofë Azit i në të përveç bindjes Në e prisë të besimtarëve Abdul Melikim në Maruanit Me të jetoj, me të vdes Edhe me të dërinjallë Qështë diqen Vëdha e temër qështë diqen Një koj që kjo dhe gjeje Dhe më dhe më, bindje, të të më dhe salavë, bindje, kjo, si thashe, më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më Në kohë të hershme, kjo ka që në njërë të banorë të shamet në kona hadgjajit Edhe kur do një të regoni që një person i bindet kërjesën, i bindet të verëbër I thoshin kjo i bindet si banorë të shamet, dhoth, bindet shamiste Shamiste dhënë si vësia ta, banorë të shamet që i bindet si kuaj Edhe ai Hajjaj ibn Yusuf, e thaqe fikë gjyktuar të lloj bindje që kishin banorët e Shamit dhe prisave të tyre, edhe kur shkuan në Mekë për ta rrethuar ata vëllezërin e Zubejn për të luftuar, u thoshte Hajjajhi, banorve të Shamit, i thoshë ja elë sham, Allah Allah fitta'. Ju thoshte po i lutem për ishën e Allahu bindjen, bindni mos harroni bindjen. Mos harroni bindjen. bindjen u thoshte, domethënë banorët e Shamit. Sepse ua dinë te piknit dobë, që u thoshte atyre bindjen, domethënë vetëm vekularm qaf se ke gjithë ose si çdo Siz do Halifja. Edhe pse domethën kur ata kishin ku ku për duftuar shtëpinë shtëpinë shein qabe, që në atë profetsonse ka lejuar që derdë atë gjak. Vëllai kjo është është fotkesi. Idhë shoq ka treguar në Xhozi për banorët shami sham, ja banor shami e Shamit thoshte: "Amma اهل الشام فلا يعرفون إلا طاعت بني أمية." Thotë banorët e Shamit thotë nuk njohin gjë tjetër për veç bindës së Beni Umeyyave, domethën halifët që kanë pasur krye. Kjo është ideja domethën e përgjithshme. Kjo tregon në sa me me me argumente që treguam fjalë dietar më sipër më tregon domosdoshmë që të, të, të gjitha këto tregojnë domosdoshmë që bindja në, në, në, në, në krijesave është e kufizuar me dy gjëra. E para gjë e para gjë është kufizuar me bindjen në urdhëve të Allahut duke qenë ti sallallahu selam, nëse ajo ajo e bindet ose ajo urdhë i krijesës bind kundërtimit me urdhën e Allahut duke qenë ti sallallahu selam, nuk ka bindje në krijesë, nuk përnohet. Dhe e dyta është që bindën e krejezës varet a është i devotshëm apo i prishur, nëse është i devotshëm rethi i bindes atij është më i gjerë dhe nëse është i prishur rethi bine, i bindes është më i ngushtë, edhe gjithë kjo kur vlen kur muslimanët kanë prijes, edhe prijes i muslimanëve janë dietarët ose janë priset e tyre të cilë gjykojmë me ligjin Allahut. Kjo është çështja, të cilën domethënë ne ë deshëm të deshëm të diskutojmë në këtë mësim të tuaj të qërojnë në lidhe me problematike që ka ndohet dërmë sot, dhe besoj se mamë të sajt në shantë kjo është i qartë. Vëndë në dy shkatirë të shënë të themë fundëfare, këtu të ne prendohet që ne kemi prisë. Më fatik ishtë dhe më thëmë, ne nuk kemi vendohet së vëzë prisë, unë e muslimarët. Prisë, muslimarë në bëjë fjalë. Edhe këtu në vëndën tonë nuk gjukohet me digje me Allahëtë qoftë arsyet, domethënë ne nuk kemi priftë musliman, domon që tjetë i shumë dhe një gjënë Allah. të jetë i pushtetshëm edhe djikomani i gëllalloh. Prandaj kush pretendon se ne kemi nuk kemi priftë siç kanë muslimanë ose ose si duhet të kemi muslimanë në vend të tyre, ai është gënjeshtar në pretendimin në ti. A e tij. Është gënjeshtar. Ë, kjo është një gjë, e dyta gjë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: La taqulu lilmunafiqi sayyid, fe inna huway yakun sayyidukum faqad asqadtum rabbakum. Profeti sallallahu alajhi wasallam mos i thoni munafikut zotri se nëse ai është zotria juaj, do të më në sipar juaj, ju keni zemruar zotin tuaj. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar të, të hadithin që ky gjuna vë gjuna firon, kur thot zemron keni zemruar zotin tuaj, do një gjunaft më dhall. E, dha. e ka ndaluar thjesht ta respektosh munafikun dhe të thuash atij që ti i pari im dhën ti zotëti i parim, por ti ke zemruar Allahun. E jo më pas ta parnosh e njëti ti pari jot. Edhe munafiqët kanë fusit e tyre, ne ke mbajë 13 xhutë për to do të kemi sieruar, dhe një për secilë tyr më dukshme është ja ata miqësorë me armiqësonë Allahu dhe armiqësojnë miqtë Allahut, luftojnë besimtarët dhe mbrojnë armiqët e Islamit. Përpijnë ta shkatërrojnë fen, i spionojnë muslimanët e tjera e tjera e tjera më të mall që i dinin vet, të gjitha këto ose disa prej tyre tregojnë kush janë munafiqët po dhe kush i bën këto lëgjë, siguri ti të di parë on ai nuk ka secilit di parë dhe s'mund ta paranojnë muslimanët parë e po arsyet sepse ata përpiqen të tashkatorojnë sa më shumë ndërtojnë atë, dashë nuk i interesoni sa më fare në të vërtet. Kjo që bindën e tyre nuk ekziston në Islam dhe ashtat muslimanët, prandaj vëlezëm mbajni syt hapur dhe mos u mashtroni nga terma dhe ty të që pretendojnë se lefizmin ose që pretendojnë rrugën e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e vërteta që ka treguar Allahu i madhueri dhe, kërën dhe, kërën dhe, kërën dhe i dërguai ti sallallahu alajhi wasallam për cilën ka ardhur dakordit xmau i umat i Islam. O mada ba'de l-haqqi l-ad-dalal, nuk ka mbas vërtët nëmse humbje, edhe mbas saj, kush përndon dhe iska t'yitër ajih, humbje nëtë vërtët, nusë Allah në më dhuër, në ruë nga rëjdo humbje, edhe në më zërru në drejnë dhej, së atët të kaimët tër, Allahu më shpëllë edhe njën të dhej.